c'ho una considerazione tipo molto generale, proprio generalissima. Uh, Ursula von der Leyen, Elchlein, Giorgia Meloni, Roberta Mezzola, Christine Lagarde, le donne al potere, le donne ai vertici, come abbiamo intitolato questo nostro incontro. Hanno cambiato la condizione femminile. Dopo anni, secoli, non anni, secoli, secoli di lotte giuste dal punto di vista civile della civiltà, le, le lotte femministe, le, le lotte che si sono prodotte nella storia non sono lotte femministe, sono lotte di civiltà, ovviamente, no? Sono lotte di le, le lotte per la parità sono lotte di civiltà. Dopo secoli di queste lotte, finalmente le donne arrivano al potere. Donna Christilla Gard gestisce i soldi dell'Europa, non i soldi di Reggio Calabria o di Catanzaro, i soldi dell'Europa, Banca Centrale Europea qui più più di questo dove dovevo arrivare qui sono arrivate finalmente al potere hanno cambiato la condizione febbrile se io partirei da da questo interrogativo adesso nelle nelle stanze dei bottonici siete e perché se non l'avete cambiata perché non l'avete cambiata è stata la questione di volontà erano le donne che sono arrivate erano quelle sbagliate e il e mom il momento storico che non è quello giusto c'erano altri problemi più urgenti per quale motivo A me non sembra francamente duretta sta lì a dimostrarlo, voglio dire, no, in maniera proprio palese, in buona compagnia, a Bagnatiello, quello che stanno a dimostrare che la condizione femminile non è cambiata per niente, voglio dire, sennò mica s'è non peggiorata, addirittura. E allora c'è da chiederselo come mai è eh, proprio una domanda, qui questa è veramente una domanda filosofica, come mai una volta lottato tanto, faticato tanto, i diritti La libertà, l'autodeterminazione, l'indipendenza, finalmente arrivata nelle stanze dei bottoni e non cambia un bell' nulla, se no se non peggiora. Eh, cioè prima non so strato. Ah, oh, perché allora, è proiettato il paderno. Io la mia, la mia risposta è molto simile alla tua. Cioè sì, lo so, veniamo dalla stessa forse. E <ride> <Sì. è> una... <ride> È una domanda interessante da Borsi, no? Perché non possiamo pensare che non siano le donne quelle ingiuste, perché voglio dire perché dobbiamo pensare questo? Sennò potremmo fa potremmo estenderlo a, a tutte e a tutti, no? Alla eh, come no, no. Napoleone, Napoleone ha no voglio dire, ha affossato la rivoluzione francese perché non era non era l'uomo giusto. Cioè è un ragionamento che non lo stai. Quello è la contingenza, quello è la contingenza, questo te devi prendere. Questo è questo di questo c'è questo che non quindi non, non è un ragionamento che stai in piedi, non erano le persone giuste. E evidentemente è evidentemente c'è un problema più profondo, c'è un problema eh, a a livello strutturale, come amerebbe dire Karl Marx. Io partirei da Mill, da John Stuart Mill, che nel 1869 scrive eh, insieme ad Harriet Taylor la la servitù delle donne, il discorso sulla servitù delle donne. Lui fa un ragionamento, siamo in piena rivoluzione industriale, se non oltre, 1879 siamo già oltre. Siamo a rivoluzione industriale acclamata proprio e fa un ragionamento. Dice le donne sono sottomesse agli uomini, ai maschi. A causa di che? In quel periodo. Quindi neanche neanche nel 900, il 900 deve arrivare ancora sono sottomesse perché devono uh, hanno un io semplifico quello che dice Mill hanno un ruolo gli è stata assegnato un ruolo l'affetto alle donne è stato assegnato un ruolo la razionalità è e l'affetto il matrimonio i figli eh, quella parte di eredità paterna che che che gli passa la procreazione ci sa assegnato il ruolo dell'affetto quindi a, avendo un ruolo relazionale non individuale ammettendo che il maschio, dice Mill, ha un ruolo di personalismo individuale, cioè la carriera, eh, farsi una posizione, fare i soldi, andare avanti nella società, cercare di sgomitare, andare avanti, eh, come diceva Maria Lucia nel capitalismo, no, nel capitalismo pesce pesce grande mangia pesce piccolo, no, quindi cercare di sgomitare ecco Farci avanti il maschio a questo ruolo, quindi è un ruolo individuale. La femmina no, dice Mill, ha un ruolo relazionale, cioè già di per sé stessa, per la sua identità è predisposta all'affetto, alla alla relazionalità. Questo secondo Mill è la penalizzata. Questo è la penalizzata nel senso che non ha permesso la sua libera espressione. La sua libera espressione è auto e autodeterminazione, probabilmente milioni sednomiliardi di donne di di quello e di altri periodi avrebbero voluto dire noi siamo molto più che la sfera della relazionalità noi siamo molto più che la sfera dell'affetto come gli esempi che avete citato di Marie Curie di grandi scienziate la filosofa Daret persone immense no voglio dire siamo molto di più di questa sfera di questo ruolo nel quale ci avete incapsulato la relazionalità, fare figli, la procreazione, la la il matrimonio e c'è c'è in maniera patriarcale, in maniera che poi patriarcale vuol dire funzionale a un certo ruolo, patriarcale <coughs> la donna è funzionale a un certo ruolo. Allora, se ha ragione Mill in questa analisi e eh, per la e eh, soluzione del problema della sottomissione femminile e della condizione femminile svantaggiata. Quindi per arrivare veramente all'articolo 3 c'è la piena parità. Tutti gli italiani sono uguali. Le distinzioni di sesso non esistono, non esistono, cioè tutti gli italiani sono uguali. Quelle sono stupidaggini messe dopo la virgola dell'articolo. Tutti gli italiani sono uguali. Nessuna a nome del sesso, la religione, la cultura, l'intelligenza, tutti gli italiani sono uguali. Quindi già già ce ne potremmo fregare del di quello che c'è dopo la virgola. Qui se per arrivare veramente alla parità bisognerebbe secondo me il è eh, spezzare questo ruolo che relega la donna a una funzione solamente relazionale e quindi permettere la libera espressione. In questo senso le donne che sono arrivati adesso ai vertici è eh, molto probabilmente utilizzano e fanno proprio questa libera espressione della della della loro personalità ed evidentemente Giorgia Meloni cui tu facevi riferimento fa fa libera espressione di quella che è la sua personalità a lei non piace presidentessa lei la sua personalità è quella lei a lei piace presidente come le piace Treu come le piace Ezra Pound non le piacerà mai Pasolini Pasolini non credo che le possa mai piacere ma Ezra Pound e quelli là che la pensavano come lui le piacciono eh, perché quella è la sua personalità e eh... Voglio dire, quindi, in questo senso queste donne al potere si sono liberamente espresse e allora concludo come mai non si è verificato che una volta arrivate nei nelle stanze dei bottoni al vertice, nei posti di vertice, non sia cambiata, sennon peggiorata la condizione femminile, evidentemente, è mio opinione che si sia dato per scontato quello che è stato raggiunto si sia come come dire, si è dato per scontato il laborto, il divorzio, tutto tutto quello che è stato raggiunto, no? Adesso la procreazione assistita, come come se una, una cosa da mettere tra parentesi, c'è stato, l'abbiamo acquisito, questo è, quindi non si è sentito il bisogno di andare oltre e eh, invece la lunga marcia dei diritti, la lunga marcia dei diritti femminili è appena all'inizio.